بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله الذي تمنىបានي تنزيلا من الرحمن الرحيم را نازل ذل الكتاب وترفدا غزات نهي الرحمن شباب عام مهربانو خاون نه داغ مهربانه دنیا کې عام نهي الرحیمه ده خاص مهربانو خاوند نهي مهربانه دې اخرت کې خاصي تدستانه کتاب الله ویدہ کتاب دے فسولت آیاتو چوابی اکلی شوی آیاتنی دے قرآناً لقرآن دے عربیاً پار دل جبکی لقومن دا قومن پار یعلمون چیپو ہوئی دشیراً و دا قرآن زیر ورکو ان کے و نذیراً ورکو ان کے لے فا عرب اکسر ہی نئراز د دور د دا کو قران کي سوچو دي فکر کول نه فارب اکثرهم اعراض کړو نه خړول اکثرون د دینه قران قبل النبي کي سوچو فکر نه کوي فهم لا اسمعون نبذ قران قبلن سمعت معنى القول وقال يا وليد كافر قلوبنا از چته بلنګ را ته د الله <سؤال> پیغمبر استاد خبره زم زم ته ورکوځي وفي اذاننا ته زم زم کې وقر دمواله ومن بيننا ته زم زم کې دې کا ته من ساکرياون پر غوا صعم اننا عاملون تعمل قومنا من تنكيو من دې خپل عمل تروه تختم کار کوله سر زکار ملرا قل ورته اوه او منان بشر من یا کینان د دنیا د مشلکو اس کا ژنتین پسره رحمانی کېږي لفظ ولا جنیت زاس فرشتہ ته روه نن چې ته خبره نه پوي مستا ته خبره نه پوي انسان خو انسان ته خبره پوي زاس تورې یا فرشتن یو های لے وهن کرشوه ماکا انماجی یقینن الہکم الہ معبود سلاس و معبود دیو فاستقیم ویلوه درست شیدی اللہ تا ایمان و تابداری فاستقیم ویلوه دیو ایمان و اتواع فاستقیم ویلوه مضبوط شیدی اللہ تا ایمان و تابداری وستغفیروہ دو اللہ نبخنو غاڑی ویولو للمشرکین حلاکت دیو لطارب المشرکانو الَّذِينَ ها مشرکان لائتون الزکاة شغل مور کئی زکاة وهم عوضی بالآخرت داخرت من هم کافرین من کرمین عدا کئی زکاة بخبر نفسنا اخبر نفسنا بشرق دا کدینا نتع کئی وهم بالآخرت هم کافرین عوضی بالآخرت من من کرمین انکار کئی اِنَّ الَّذِينَ بِي شَكَعَا كَسَامْ آمِنُوا چِمَانِ رَوْرَ وَعَمِلِ السَّعَالِ حَاتِ مَنِنُوا لهم جرم غیر ممنین دید تار بازل غیر ممنین چه ختمی دینا قل غوایا اینکم آیا یکیمن پاس اے کافرانو اینکم آیا یکیمن پاس اے کافر لتکفرین دلدی خان خانکار کوئی داغ خلق الارض فی امینی چکی داکر دنکتب و رضا کی لتجالون لہو انبابا اگر ویٹا صدی اللہ جعلک رب العالمین دہا اللہ لتعلن کے لئے مخلقاتو و جعلکیہ رواسیہ درہولی اللہ تب اذنکہ کی غرما من فوقها دگرہ طرف دب اذنکہ و جعلکیہ درکت فلد اللہ تب اذنکہ کی و قدر فیہا اقواتہا اما ذکر دی اللہ تب اذنکہ رجکون لب اذنکہ سوال لسائلین دا خجر در در دره د تجارت کې تاسو کوم ته سم استوال استنای دی الله اورا د کروا اسمانه تا او دای لګین ماشه فزاو دخان منه دج فزاو وقاله له ان یول و الله د اسمانه ته وی لر دج نکطا او کرحان راشکم پهه یو کرهن او کنا پهه می قال تا وی د اسمانه اتینہ توا یی یالاہو دی دی ته شالای جاننی رواسن نو نتیور شو فقد یاهم سلات سماوات نپره کری دی رواسن نو نتیانو ته دیږي کی وا اوه حکم کړو فی کل سمائن په هر اسمان کې انرا داوودونو داوود چکن الله سره مناسبو وا اوه وجه کری او حکم کړو کی کله سمائیں پارو اسمان کې غږ را داوود حکمت او ذکر مطابق وゼ یم سمعه دنیا الله الخل تکریم اسمان دی دنیا دی نو سوابيها چرونه باندې پس پر باندې و به دی او دا پارو کې دی دا سري و پارو کې هاږه دي کشاتین بيشتيش زال تقاد تقدير العزيز العليم انداز زدا غيره اورو په واچاله فا ام اعردو کچرنخ وعالو لذ قرآننا فقلوا هم ذرتكم ورمتا کو سواعقتا دعزادنا چهلات منکی مثل سواعقت عادم وصمید فمثل دعزاد دعا دعانی وصمیدیانی اجاعت هم الرسول کلچ راغلی دیتا تهم دران من دونی ایدیهم مخید من خلف رسد بعض علماء لکنی راکھن آیا و بدون هر طرف مان بیا راغلو اغجاعتهم الرسول قلت راغلو دیتا تیغن بران من دونی دیغن مخد دینا من خلص رسول دینا یا خداوا دا خدا هر طرف مان بیا راغلو یا من دونی دیغن با دا ماناوا بیتو من دا ماضی و آخیات جی کرکلو من خلصهم بمستقبل خبرو و اللہ تعالیٰ جل اللہ داشد دا دته دنيوی سیوا دا لاندې دل چا ویني کوي قالوا للمشرکان لو شا ربنا کف خشيه درب زمینا چې موږ دې دین داینه لا اله الا الله ملائکتن مخا مره لګلې دې ملائکې فامن يكن مننا دما به غد نور سنت دی چې تاسو را لیدل شیې تاسو دا دې کافرین انکار کوي فاما عاد مرجع فاستقرني تکبر کلو فلرضتني كيتي ده هر حق پناه ځایوي طريقې واني وقال يربي عذاني من اشد مما قوه صوب دې مزګت زلنه په قوت او طاقت کې دې نه مقابله ولا څوک او الله والجبران الله الله الله خلقهم چې پیدا کړی دې دې او اشدهم هو اشد منهم دہا اللہ دیر مضبوط تردین اقویتاً پر طاقت کی وکانی عودہ آدیان دیایاتنہ چھوئیم آیاتنہ جہدین انکار بے کولو پارسلحالو حمریہن رالو جلو امین پر دیگا نسیلل سرسرن چو سخت ایخوا سرسر علماء جنمان آگاں نکری پی بر پی پدیگا کران چې سختې وسیلې و یا ابا دین تفسير جلالعلم کې دار دقوم شديدت الصل سرسري له سختو خوا او چې واجب باده لماده وی چې سرسري ته له شديدت ته رسیدو د رپتې دیواله تا او چالو دې ښه ا او چالو دې سرسري ته اړتیا امام مجاہد دې شدید بیتل د بیت عاقل اقوال راځي نو کېدل پار کرنا علیهم راضی غلیهم تدیوان ریهم هوا स्वर स्वरम چې سختته ایام نه پا خرجتی محاسبه یدا مانوا چې دوی ته پار از ارجس پیری دوی ته پار از پیری شي یا محاسبه دې ته چته <جتے> در په دوي د پاره دا عذاب وي مینهږي که هم د پاره چوسکوونه دیته عذاب د شرمن دی وی په هاته دنیا په جند دنیا کې ولا عذاب الاخرته هم ها عذاب د اخوا احذور سخت پر شويک اپ غدیر سخت پر شويدا يهما ينصرون او د جسره دندا نکړشي الله تعالی د دنیا واخره د شرمن نه ورنوساتي وَمَا سَنُدْيِرُهُمْ عَنِ الْهُدَىٰ فَاهْدِهِمْ مَا نَأْتِيهِمْ تَفْسِيلًا لِأَنَّهُمْ بَيَّنَّا لَهُم طَرِيقَ الْهُدَىٰ فَاهْدِهِمْ بَيَانًا كَرِيمًا وَذِكْرًا لِلْهِدَايَةِ فَاسْتَهْدِ الْعَمَىٰ نُضِيغُ وَرَكْرُونَ وَعَلَى الْهُدَاةِ مُقَابِلَ الْهِدَايَةِ ورکروا دنگراہی ورکروا الاماد واللله الهداه من قال له هدايت كي فاخذت هم سواقتل عذاب الهول نيول ديرا چہدا آزاد انهم کسقوم کی ادیل وہ اس پکل سے نکل سواقت العذاب الهول اغثت چی اس پکتی من الذين امنوا نزاع ورکړا کښې ته چيونه وروړې وکاله او دای چي دا له هرې وروړي په یوه مېنشر اعضاء الله تکمره راځنه د کوښې دشمنان الله لنار ورتا فهوم زعون د دې جماعتو د ویلو شروغې مان نه مخکې یوو حتا ما جاي وه ا دی ورتا شهدا عليهم سمعهم د غواہی دې چې په وَأَخْوَارُهُمْ مُسْتَجِدُّونَ وَجُلُودُهُمْ سَرْمَدِيَّةٌ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَسَدَّدَ عَنْ جُلُودِهِمْ جِلْدًا مِّنْ كَرَمٍ وَقَالُوا يَعُذِّبُ بِجُلُودِهِ سَرْمَدُ خَلَقَ يَمَشَوْنَ عَلَيْنَا إِنَّ جَوَاهِرَهُ قَاسَتْ عَلَيْنَا تَذَكَّرْنَا سَنَمُلِي تاکت دا خبر و اکر امیتا اللہ گویانکنگا الله اللہی ها اللہ انتکا کل شیم چب خبر و تاکت ورکر وحر وشیتا یهو خلقکنو او دی اللہ تیدا کری اتاسو تاول زلکی لولے تر یعنی دی اللہ تیدا سوا تسکرشو وما کنتم تستطیر رویان او نو اتاسو چب انتو پیلنگ سکار وما كنتم مؤمنين حتى اسكنتكم الدنيا كي تستقيم رجول چې کارونه پته وي ان السلام علیکم و علیکم دا د مشهده وایي چې پته ستاسو رجول استاسو ولا بشارکم مستر څه استاد غوښنه استرګو سره موږ نه الله غواه نو استاد به باندې پاتې شي شه باندې پټلو حمله نه باندې پټلو غوښنه نه موږ پټلو دارنده الله د سرمنه نو غوښنه نه موږ پټلو پای دا خو مخکلم دایې دي دا زر نه پټلو جوړا چې دا استاد به باندې الله ستاسو اعمال او غواهن تاسو خیال کړو ان الله چې په موږ الله عارفه متهې پډارونه نه علاوه ستان غوښتنې چې تاسو کوئ نن کوئ وذالک ذنکوم الذی او بعد ما استاسوا او جنتم ردتکم چې تاسو ګومان خیال کړو تخت ربانی هردا کوم هلاکه ته پکې کنا فاصبنتم من الخاسرین نه ګرځې د تاسو ته انیانه نه فینزګر ولایته چرګي سفر کوي نومه سن نارو مسللون اوږه دې رکې دې او پاتکی دې دې وَيَسْتَعْتِبُ كِسره دويان ملامت کوي سماهم من الماتوين دويان ملامت یا دا لا بردار چې مقبول دنیا کې ماکار کار سلوږي د واژار ملامت کوي بس ملامت یاونه خلق وي بس پریږه ورزانه ملامت کو یا له ورزه تکلیف ته سورې چیر غشي الله ابانه ملامت یا خلاصي بالله توسل خلاصي بالله او درستی اطان مانا در مخم شوه و این استعطیبو او کچر دو طلب در ازادا اللہ کیف ما اونی دل مطویم و دینو طلب در ازادا اللہم نشویم دو دو جرمو دنیا گئی اللہ او ناو زمینو دلوی اس در مطالبو در ازادا دو مکن چمارازی کا دنیا چمی در لولو چمارازی کا و قی ادنا لهم اللهونه کرے کلي دغه لپاره قرانه د استانه مرګو د شيطانانو نه او د شيطانان د باز د انسانانو د بازو تریان نه فزین لهون یخاست تقرید دغه لپاره هغه مال دیوین چې به دین مخکیو و ما چه وما خلف مواد چه د نرسو ما دین ايدي من مراد بازو لناو لکلو دی دنیا غاکارنو دیو وما خلفهم مراد آغاو چه دی لعکلی بو خناغی را دیو یا بازو دکنی دیو ما خلفهم مراد دا آخیرت غاکارنو فزیلو لهم مابین آئیگی مما خلفهم دا غین ادی منکر گرزولو لهم مخواست کرو دیو دا تار مابین آئیگیم چو لو ان د دنیا کار ور مخه وما و ما خلفنا چې رسول دي د اخرت د کارونو نن کول کړو وحق قالوا القوله صاد تشو په زبانین نادعا فی ومن داشت دا معنا لمال فی ومن سردا غدلنا قد خلت من قبلهم چرا تی رشید مختدینا نور جنول پییان ولم سید انساننا انهم كانوا خاسرین یکیونی دیتا وانیان وقال الَّذین وآئی آکسان کفروج کافره لا تسمعوا لهذا القرآن وقمکی دیتی قرآن تا قرآن تا غمکی دی ولغو فیه وشورتکی ورکی فلنزیقاً ملذین خامخا وبسکوها کسانتا کفروج کافر بیعذاب شدید نزعب صخ ولنزی انہم وخامخا سزعب ورکبیتا دیرناکار د هغه کارونو کان عملي شو دی چې دا باندې کول زالکذا ذاتم چې کرشو زالکذا جزاء وعد الله النار سزاد د دشمنانو باندې الله ورته له موږ په ارشیا ته کې بار کور دا مشګري وي جزاء ان ما کانوا يعاتون یذجون دا بدل او سزا ده پس سبب دا چې ودی چې دا کار به کوو وقال ل کفرونوا دا کسان چې کاثردي پررض مبان نااي وبه اورلهته خیا ا دلو او کسم کسان ا الله نا چېمون دمرراان کري د جم د پان م سر د دنی دونه نه همما تختاق بانا چ درځ لاندې دقدونه لوکونا د زویو د راس واشهونه اختم مشران د به دنو یادو چوم لهخه چې موږ د قدمونو بلان غراول او زری زری کو دا الله حال ذکر کړي کافر اوس د دو خپل دوستانو حال ذکر کړي ان الذين کنا کسان مقالو چواید ربنا رب الله ربزينا الله له سن مستقام او دات مرغ پاک دي د ایمان قائم دین پاتش بز کله جن کمن شروع شوه شوهی ت تنزل را نازل وی په دیوانه فرشته په وحزم جن کمن کی اور تبوا ی الله تخافوا لا ولا تهزنو هم جن لیما وابشروا بالجنه اللتی او واخلی په جنته ها جن کوتوں تو ادین شوی زی تاسو راو بکلی نهم اولیاءکم اللہ ولنه دوستان <متحدث> و مستاسو کلهات دنیا ته دنیا کې او په آخرت ولکن تاسو ته عارف یا په دې ما <متحدث> هوسدې پشته وی انفسکم چې وحم استاسونا ولکن تاسو ته عارف یا په دې ما تدعون او چې تاسو ته طلب کوي پهشته وی انفسکم د زړه او تدعون چې د جن انکه د څوارو نه غوښتل چې څو ناوکی او داولې دنیا کې چې کوم سری د خپل خواہش یعنی ینه د خپل خواہشات د الله رضایت لپاره طریقل د خپل په ژوندۍ طریق او د الله رضای غره کا نو پرده چې امچه د تاسو خو نه باندې عزت کوي مزل من غفور الرحیم من مسياب د طرفاده د خپل کې د لمروان نا امیشہ دا دا دا اللہ رب در ازت من مینوی اللہ کراولی ومن احسن واللہ ویمش دا در ایر خیفتا قولا پیناک ممن دا اچانا دعا الاللہ اچ خلق را بلو توحید تا خلق را بلو دین تا وعمل سوال حنو ملک ازمید وقال وائدو من المسلمون یکینا من مزر مسلمانا او حسنتو ند برابر نیکی ولس سیعا و نگدی خا اخلاق او ناکارنی برابر دارنگی نیکی و گناہ ند برابر ادفا دسک دلتی دفاقوت دغددی لرا گناہ لرا بدو اخلاق لرا دلتی پاغ خوبانی آسنو چادر خیستو تو دعوت چلے سو دد ردوئی تاپس ترا دګنګې کوي متو جذباته نو کار ما لازمات راغهم در بیساته او غریبور له دعاګانې کا تو الذی ھنا فاتیا کس دینه کژ په من مستاکی و دہی کمن دعاءه دعوت دشمنی کاننه ویل کو دند کو چا کغه یو کې دد ردی ته انتقام کار روال نکوا بلک اللانو الاسوالو کا نغن حلامتش دوش بلی جورش وما یلقاها نشی ورکی دو باخوی اللہ اللہ من اگر آقا سانتا سوبرو صبر ناک دی وما یلقاها او نشی ورکی دو باخو لو خسلت ذو حض نظیم نگر خاون دو برخل ویتام چمتا اللہ لو اقل ورکڑے لو غروالو ورکڑے یا اللہ ذو عزو حض نظیم اگر خاوند درخلیته په جنت کې دی ای صدا ورته آیاتونه له دې لپاره یې باندې سوچ وکړي الله 차ته د لوی درخ خاوند ویچ دا لري په قلب منده دغه جنت کې درولای چې دعوت یې پښکو پختلانه عمل نیک کړي او کچاب بدر او د برداشت کونده ورورني صفته بدر او د برداشت کونده ورني صفته یا ان ینج غننه کې چېرې ورسېږي طاقت شیطانني ترته سو وسه فاستعبدوا الله نکنهه وړه په الله باندې ان هو هو السميع العليم يکې نشانه د الله دې رځو په اوه یمناته له نورو په النهار د نشانه د توحید د الله نشپا او رځدا او شمس او القمر مرصود لا تهویل شمس الله السيدین کوي نرتا ولا القمر مرصود مېنه جب الله ال فو کوله غذاابتا خلک کو چې نوور ف پ دااکي ان کو یا تا بدون کچر ی تا سخ اللهہ تعدادت کوونکیبرو کري پهقبو کو پله کسان ن درب د کچ ستا غرب سردي ماب کے فرشت جو سبهم ل دلولو والار پاقی دې اللهله شپو درغ همله د طرکی وَمِنْ آی د نشاناتو د توید باللهنا او توقیینته ترل اار نزمنو کا خ شاتن لچا خشاتن معنو یاد د س اچا فر دنا لنا کله ش ت احت ظت تاشي احت ض خوج تا شي و او او پرسی ان ل شاعزات اهیا انما هو على كل شيء قدير يتمن الله على رشوان القدره طاقاته ان الذي نذكى كانه هنو سياتنا جالك غروان زمون پاتو کډه ريته وي زمون پاتو کی غروان دي هغه مقصد يې اَثْمَانِي یَأْسُکُ الْقَافِ النَّارِ چي هرغه جولي شي په ورته فورمنږه غره ده امياتی عاملې يوم القيامه یاس چراغ شي تاسو مان تر ورځې قیامت په عمل ماشیتون زهمن کوي څه چې مخه کوي قران نور سو کذو یامات کوي له جسمه خپل کوي الله دې ورنه ان هو لكن ان الله لم تعملون بشير فاعسى ان يطاسون كويو بده ان الذين كفروا بشكا قسم شانكاري قالو ذكرو القران لما جاءهم كنز القران راغل ديتا وانه يكن من القران الكتاب العزيز خامخ الكتاب ده يوم يطون الله وانا عزيز من الله الله نے بھی یہ عزیز الله دا قران په الله دېریت منله لا ياتيهم باطلو مشرات له ته کې باطل منده دی موږ ته طرف نه ولا من خلف عين در صف طرف نه موږ ته څه مرادو او ورته څه مرادو قران چې ما یې د مستقبل ته خبري کړي وي نه د ماضي واقعاتو کې دغه غراشي او نو چې ولې چې دا کې دغه کې دغه غراشي یا لعاتبه باسو له ما معنا وا مرادی ته قران کې بات الوالمن د دنیا مخته طرفنا مخته کې تعامل له دغه کتاب هیڅ چې قران به منسوخ کی ولا من خلفه او نورستدا یعنی نورستدای کتاب د مر روان چې قران ته منسوخ شي نو اشاره وخت نبيود پیغمبر تا چې دا رستنی کتاب د رستمه مخته کې مخته کې تعامل دغه منسوخ اور اس کے بعد سے ایک کتاب میں لانا روان چلی دی من, من تنزیل من حکیم حمید ران حاضر شریفہ طرفہ دی حکمت وانا حمید او جس طرح ایشو ذات نہ ما یقال لک ما یقال لک ضمانہ نی علماء بلی یین ما یقال لک مشیئۃ کی دی طط اللہ دی اللہ ما نوراہ کب قیل الرسل چو لشیو مروفی عمرانتن قبل کتائن مخیم تالک کم اونگ چکی داسورتن شور آیات دا ماناو ویم نشیو لکی دی تا تا مدر آجتان مخیم رو پیغم رانتا شور یو ماناو اللہ میں ابن جیجی تسلو قرآن کے دا کریا ما یقال لکا نشیو لکی دی تا تا تا کافر دی ترفنا ما مدرا اِنَّ مَا مَغْرَا خَبَرِ قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ چَوَلَ شَيْءٌ مَرَّتَ مَنَارَ تَمِنَ قَوْلِكَ تَا نَمُكِ اَيْتَيْن سَارُوا سَارُوا مَنِ يَمُوذُ تَاتَمُ اَيْنَمَا جَرِ دِيلَ وَقَدْ قَتَلَ لَادِ نِشْتِنَ تَالَمَ وَشَنكَي إِنَّ رَبَّكَ يَقِينٌ وَاسْتَالُهُ مَغْفِرَتُهُ خَافَ خَافَ وَدَخْلِهِ كَسُبُ تُوبَ وَاسِي وَذُوقَ عَذَابَنَا لِمَنْ خَاوَنَا عَذَابَ دَرَكِ وَلَوْ قران ہم قران اجمین پاجمي جوکي لقالم خام خاليدو دي لالا فس سنتاتو انه واجه كريشني دياتو دي كتاب اووبه ااجمين نارضي ايا قران متاجمي جوکي يک هند ور رضي دهور منه لینا كله هو هدا قران من ذين عا کا سر پارا امن چم منان دي داتو شفا او شفا واللہین هاکسان اللہ ایونی چگیناً نرالی فی آزانهم وکرم پر جنو کی دنوالی وهو علیہم معمہ او دا قرآن پر لیگان دنوالی یہ کتاب قدر ان شعر ہے اولائک اللہ اکسانی نادون دلالعواز ورکولشی منکا من دعید دزولرنا لکل رسول کیا تچگینا ہماری کناہ مرازی ندا کافر الله الباسی ولقد اعطينا ذو الشكر كل من نزل الكتاب موسى بن سلام الكتاب فاختلف في اختلاف كرشوه قائك ولولا كلمه تنك جلوي الرسول صلى الله عليه وسلم لثبت جوان متي رشوه من ربك استغفرنا لقد بين لهم قاموا خاطر صلى الله من ذي الكتاب لمري فكلك شكل اعمل سوالهن او چاچه ملکو نیت فای نفسی مفید وزان لپارگا ومنسا او چاچه ناکارا ملکو فالوها نسزا او ضرر او بوج بی پدی وما ربکن ورفستا ججو اللہ منل العبید خاوند ظلم پخفلدن نجانو الیه رب علم الساہ دی اللہ تواپس کرشو دی بقیامت ائلن الله تواپس کړی شوه دی ته مخلوقات کی هیڅ حال واطه کې نشي چې قیامت کله راځي و تخرج من ثمرات ايريجي من ثمرات من من اكمامها من اكمامها د غلاف مخبلنا و ما تخرج من ثمرات ايريجي د من اكمامها د غلاف مخبلنا و ما تهمل من انسان اونہا ملکی ہی اس رنانا ولا تدعو نکی دیخت الحمل اللہ دو علمی نگرداتو لفضر اللہ ومن نتعبی کی ویوم اینا دیہن پا کمرا شواز بورکی اللہ دیتا نورتگوئی اون شرکاہی شرف اللہ دیو مائی صداران اغتاسو جماسر شرکان جوکلو اغسشول قالو نوائی اذناکا موږ وسته دې خبره خبردارو غیر کوم اعلمناک الان اذناکا خبردارو غیر کوم نن تا دې ما مننا من شهید نشته ته مونږ یو ته مونږ شاهد غوښه کوي چې تا فرشتہ وکتا وذل عنہم رکب شدین معاک عن یدی يدعون شریدا دوی برابر مدد کول من قولو د وین مخسی وزونو دو د دې ځای یقین راشي مالهم من محیس چې مشته د دې دو په ارزوه اخلاصي یو ته تختین په هشي چې من مشرکان ته د خلاصي جن انسان من را ال خیر د غختو د دو خیر نه خیر نشه وارم لستری جنا وَإِنَّسَّهُ الشَّرُّ كُشْرَوْرَ سِجِدَ لَتَكْلِيفُ فَيَعُوسُ الْقَنِوِدْ نُدَيْسَخْنَا عُمِنَوِي یعوس او قنوِد دوارا پمانا دنا عمید ایرازی نبعض علماء اولو چدا دوارا مو ترادف نی آده دو اکی جمع کری دی دا تاکید قموت او ناولے دے رحمتنا یا فیسن ناولے دے تے کہ قموت او دل اوی فرات دارم سرجنش ولینا رحمتا کہ چرے سکے من بتا رحمتن محروان من نا ذقن طرفنا ولینا ذقنا رحمتا مننا کو سکے من دت محروان ذقن طرفنا من دا جو بس دا غزر رغمنا السطح جرسيد لذيبتا ليقول ان نخام خوائد انسان او نعفرمانا كافر و مشرك سامعي اللي يقول ان خام خوائد هاذالي بازم هذا تعرضي زدو ما لعد خشالي عد اولاد هقدار و نعز النسات قائمة او بازم ما لعد ولت نشك دمر عاشي و زی یتمکو تقیامت کین کا انشی اذ الفرض و تقدیر کی چلے قیامت قائم شی لکتا چ سنگه مسلمانانو ولا اوروجاتو لردی کچر واپس کروش مختل ربتا انلی عندہ لہ حسنا یکین ما طارہ عند اللہ فر استجاب اللہ دلترا لای ختکی انت بمرا لخوری فلان نبه ان اللذی خا مھا خبردارو ورکو آ کسانو ته زکاثرني دنا عملو پسدق دعو شې کوم مال کلو ولن زیقن نه له خا من آزاد نه علي دا سخنا وريان عنا علي الانسان الله وکله شانو کوم ته انسان اخرج ان ده ما جن مخاري زت انعام وک مال ورکم دله ورکوم خوشالي ورکوم مجاورته د مستهني یا ور سره قران نه ناس ته نشتا وانا الریشید دینا د یامن په خپل ارخصرا او کله چې شر و کله چې ورته سيږي تکلیف فازو دعاء المعریز مخاوله د دعاء غانې په لنننوي دې او الله چې کله مال هده له ته نو دعاء یاد نه وا خبر را کیناتا ان کان الله فچرم دا قرآن دا اللہ دا طرفنا سمک فرقن لیهی آبیاتا سو انکار کرده تدوانی طویمن اضل سوک دا دور لی دمرا ممن دا جانا وفی شقاک بعید چغبت مخالفت مرکے سنروہم اللہ ویزرد چوبخیدیت آیاتنا دلائل لخب التوحید فی الافاق پاترا فی العالم کے وفی انفسن او دا دا دا دا دا نفسونو کی بغیتا دا اخفل توحید نشاناتو خیو دیر دا اخفل بدن لسو چوکی استرگلا وگنلا وفی انفسهم او دا دا دا دا نفسونو کی دا اللہ دا توحید نشاناتو خیو حتی يتوین لهم تردی چ سردنشی بیتا انہو چدا قرآن و دا اسلام پر اشتیاهے اولا یکفر ربکا آیان بے کافی ستاربو ین استاد احقانیت دا پاردا خبر کافی ملا آیان بے کافی ستارب انہو کل شین شہید چدا اللہ فریو شدان گوادو دا دا اللہ استاد صداقتا دا حقانیت گواہی کئی علا خبر شعیئن نهم یتمندہ کافران فی مریت تشکی للم لقاء ربهم بملاقات بخت الرغنا على اخر شيء انه يكون عند الله لكل شيء محيط فحرشوا من हातكم كه